Ein deutsches Märchen Der gestiefelte Kater In einem Land weit, weit weg lebte einmal ein Müller mit seinen drei Söhnen. Der jüngste Sohn, Maki, war immer sein Lieblingssohn. Aber als der Müller starb, vererbte er seine Mühle dem ältesten Sohn, den Esel den zweiten Sohn und eine Katze mit dem Namen Bus seinem jüngsten Sohn. älteren Söhne lachten und hinterließen Marquis sich selbst. Er musste von nun an ganz alleine für sich sorgen. Er war sehr enttäuscht und wunderte sich, warum sein Vater ihm den Kater hinterlassen hat. Oh, Kater, was soll ich bloß mit dir machen? Es reicht ja nicht mal für mich selber. Ich habe keine Mühle, nicht mal einen Esel. Wovon soll ich leben? Dann passierte etwas sehr Magisches, das Marquis schockte. Mach dir keine Sorgen. Da kann ich dir helfen. Kater, »Du sprichst? Ein Kater, der mit mir sprechen kann?« »Oh, ich kann noch viel mehr machen, Meister. Gib mir nur eine Tasche und ein paar Stiefel und ich zeig dir, was ich alles tun kann.« Marquis war immer noch geschockt und überlegte, wie er eine Tasche und ein paar Stiefel organisieren sollte. Aber einen entsprechenden Kater zu sehen, gab ihm Hoffnung. »In Ordnung, Kater. Ich gebe dir die Tasche und das paar Stiefel. Zeig, was du kannst.« Marquis nahm das bisschen Geld, was er noch hatte. ging zu einem Schuhmacher. Der Schuhmacher war sehr überrascht über diesen seltsamen Auftrag. Stiefel für Ihren Kater? Sind Sie sicher? Ja, bitte. Bald darauf bekam Puss seine Stiefel und eine große Tasche. Nun, Kater, du hast alles, was du haben wolltest. Was hast du nun vor? Als erstes besorge ich uns ein Abendessen. Der gestiefelte Kater ging zu einem Platz, von dem er wusste, dass er dort Kaninchen fangen kann. Er packte ein paar Karotten und Salat in die Tasche und ließ sie offen. Er versteckte sich hinter einem Baum und wartete. Bald kamen ein paar Häschen und krabbelten in die Tasche, um an die Nahrung zu kommen. Der Kater sprang hervor und schloss schnell die Tasche. Ich hab euch. Er brachte die Hasen zu Marquis. Hier ist unser Essen. Kater! Du hast uns Hasen gebracht. Vielen Dank. Sie kochten ein herzhaftes Mahl und hatten genug übrig für den nächsten Tag. Aber am nächsten Tag ruhte der Kater nicht. Er ging noch mal raus und fing mehr Kaninchen mit demselben Trick. Auf dem Rückweg entschied er, das Königs Schloss zu besuchen. Die Wächter vor dem Tor des Schlosses versperrten ihm den Weg. Lasst mich gehen, Herr. Ich habe Geschenke für den König. Ich bin sicher, er würde nicht erfreut sein, wenn er wüsste, dass ihr mich aufgehalten habt. Ein Kater, der Stiefel trägt und sprechen kann. Dieser Kater ist sicher ein Anblick für den König. Lass ihn durch. Die Wächter starrten auf den gestiefelten Kater, als er aufrecht durch das Tor in das Schloss ging. Er erreichte den König, die Königin und die Prinzessin und sprach auch noch zu ihrer Überraschung. Ihre Majestät, mein Name ist Puss. Ich gehöre zu meinem Meister, Marquis von Carabas. Er zeigt seine Hochachtung mit einem Geschenk, dieser Kaninchen hier. Bitte akzeptieren Sie es. Oh, was für ein magischer Kater. Wir sind erfreut, dich begrüßen zu dürfen. Lassen Sie Ihren Meister wissen, dass wir sein Geschenk annehmen und seine Geste zu schätzen wissen. Danke, Eure Hoheit. Die Prinzessin war sehr amüsiert, eine magische Katze in Stiefeln zu sehen. Wir sollten dich den gestiefelten Kater nennen. Frego sorgt dafür, dass sein Beutel gut bestückt wird, mit der leckersten Milch und Butter, die wir haben. Frego, des Königs Diener, tat ihm gesagt, und so leckte der gestiefelte Kater die ganze Milch glücklich auf und verließ das Schloss. Puss ging zu Marquis zurück und erzählt ihm, was geschehen war. Gestiefelter Kater, du hast die Königsfamilie getroffen. Sag mir, wie schön die Prinzessin ist. Oh, sie war schön wie die Schüssel Milch und Sahne, die sie mir gegeben hat. Eine süße Stimme und ein freundliches Herz. Du musst sie heiraten. Ich? Ich bin vielleicht dein Herr, aber nicht ein Prinz. Prinzen mit einem riesigen Schloss werden sie bekommen. Puss sagte kein Wort, aber jeden Tag ging er zu dem Schloss und schenkte dem König ein oder zwei Hasen. Bald sprach es sich herum, dass ein magischer, sprechender Kater in Stiefeln... seinen Herrn jagte und Geschenke dem König brachte. Nicht weit weg lebte ein Riese in einem gigantischen Schloss und er war größer als Riesen sein können. Niemand kreuzte seinen Weg und die ihm über den Weg liefen, wurden aufgegessen. Puss jedoch war mutig genug, um ihn zu besuchen, und klopfte an die Pforten des Schlosses. Und als der Riese die Tür öffnete, lachte er über den Kater, der ein paar Stiefel trug. <lacht> Was ist das? Eine Katze mit Stiefeln? Und eine Katze, die spricht, mein Herr. Oh, es spricht. Warte. Du musst der gestiefelte Kater sein, von dem ich hörte. Und sie, Herr, sind der mächtige Riese mit erstaunlichen Kräften. Jeder fürchtet euch. Der Riese war geschmeichelt von seinem Ruhm zu hören. Du hast Glück, dass ich keine Katzen esse. Komm herein. Der Kater ging in das Schloss und der erfreute Riese fragte sich, wie er gekommen war. Warum bist du hier? Ich wollte ihre magischen Kräfte sehen. Ich hörte, dass sie sich in jedes Tier verwandeln können. Ist das wahr? Ja, ja sicher. Das ist richtig. Können Sie es mir zeigen? Ich würde es gerne sehen. Der Riese verwandelte sich in einen mächtigen Löwen. Er knurrte den armen Kater an, der Angst wegsprang. Wow! Alles klar, ich glaube Ihnen. Bitte verwandeln Sie sich zu sich selber zurück. <lacht> Jetzt glaubst du mir. Ja, ich tu's aber. Ja? Können Sie sich auch in ein kleines Tier verwandeln? Sie sind so riesig. Ja, ich kann mich in alles verwandeln. Sieh hier! Und er verwandelte sich in Sekunden in eine kleine Maus. Der gestiefelte Kater hatte nur auf diesen Moment gewartet. Er sprang mit einem Satz auf die Maus und verschlang sie. Dies ist ein tolles Mal. Er schlenderte aus dem Schloss mit hoch erhobenem Kopf. Alles war genauso gelaufen, wie er es geplant hatte. Puss kam nach Hause zu seinem Herrchen. Keine Hasen heute? Meister, lasst uns ein Bad im Fluss nehmen. Jetzt? »Ja, sofort. Vertrau mir einfach.« Maki war verwirrt, aber er folgte ihm zum Fluss, zog seine Kleider aus und ging im Fluss baden. Puss nahm schnell seine Sachen und versteckte sie unter einem Stein. In der Nähe war ein Weg, auf der das Königskutsche vorbeifuhr. Puss wusste, dass die Königsfamilie diesen Weg einmal die Woche nutzte. Er wartete, bis die Kutsche in der Nähe war und begann zu schreien. »Hilfe! Hilfe!« Die Kutsche stoppte und der König hielt nach der bekannten Stimme aus. Kater, was machen Sie denn hier? Eure Majestät, bitte helfen Sie meinem Meister, Marquis von Karabas. Er schwamm im Fluss, als jemand mit seinen Kleidern davonlief. Es ist kalt und mein Meister wird sich bald erkälten, wenn er keine Hilfe bekommt. Wachen, hört her, holt unsere schönsten Kleider und bringt sie dem Marquis von Karabas und stellt sicher... dass es ihm an nichts mangelt. Verstanden? Die Wächter eilten zum Fluss mit der königlichen Kleidung. Und bald kam der Meister des gestiefelten Katers, begleitet von den Wächtern. Er sah in des Königs Kleidung wie ein Prinz aus. Die Prinzessin schmulte aus der Kutsche und Marquis sah die Prinzessin das erste Mal. Oh, der Marquis von Carabas! Was für ein gut aussehender Prinz. Die Prinzessin. Sie ist schöner als ich dachte. Marquis fasste sich und verneigte sich vor dem König. Danke für Ihre Gnade, mein König. Nicht zu danken. Schließlich ist es das gut, dass wir den Marquis von Karabas getroffen haben. Wir freuen uns jeden Tag an den Geschenken. Wir haben noch viel zu besprechen, doch jetzt lasst uns zuerst nach Hause fahren. Der Kater, der alles beobachtet hatte, sprach plötzlich zum König. Eure Majestät, wir würden uns freuen, euch auf dem Schloss meines Meisters zu bewerten und zu beherbergen. Marquis sah Puss überrascht an. Mein Schloss? Puss nickte und obwohl Marquis irritiert war, entschied er, den gestiefelten Kater noch einmal zu vertrauen. Oh ja, Eure Majestät, es wäre mir eine Ehre, Sie zu einem Mal auf meinem Schloss empfangen zu dürfen. Sehr erfreut, lasst uns fahren. Marquis stieg in die Kutsche und Puss rannte weit vor der Kutsche her. Sie fuhren durch das Land, welches dem Riesen gehörte. Der Riese hatte viele Bauern, die auf dem Feld arbeiteten. Der geschieferte Kater fand die Bauern und warnte sie. Achtung, der König nähert sich. Wenn der König fragt, wer diese Länder besitzt, müsst ihr ihm sagen, dass sie dem Marquis von Karabas gehören. Wenn ihr es nicht sagt, wird der König euren Kopf fordern. Die Bauern waren ängstlich und nickten mit den Köpfen in ihrer Angst. Das Königskutsche durchquerte die Ländereien. Der König schaute auf die Arbeit der Bauern und stellte ihnen Fragen. Leute, wem gehört dieses Land? Für wen arbeitet ihr? Dem Marquis von Carabas, euer Ehren. Der König und seine Familie waren beeindruckt. Marquis von Carabas, Sie haben ein sehr schönes Land. Danke, mein König. Als die Kutsche das Schloss des Riesen erreichte, war Puss bereit, sie willkommen zu heißen. Er hatte alles vorbereitet. Der König, seine Familie und Marquis stiegen aus der Kutsche und bewunderten das Schloss. Ah, was für ein unglaubliches Schloss. In der Tat. Marquis begriff schnell, dass sie dachten, es wäre sein Schloss. Mein König, willkommen auf dem Schloss Karabas. Bitte tretet ein und esst mit uns. An diesem Tag wurde die königliche Familie von Marquis und dem gestiefelten Kater an eine reich mit Delikatessen gedeckte Tafel geladen. Die Diener des Riesen servierten jedem ein fantastisches Abendessen. Marquis und die Prinzessin schauten sich die ganze Zeit an, genauso wie der König und die Königin, denn sie wussten, sie hatten einen guten Mann für ihre Tochter gefunden. Der König sprach zu so Marquis die Worte, die er geglaubt hatte, niemals zu hören. Marquis! Ich frage Sie jetzt nicht als König, sondern als Vater. Wollen Sie meine Tochter heiraten? Mein König, es wäre mir eine Freude und Ehre zugleich. Marquis und die Prinzessin waren bald verheiratet und der Müllersohn wurde ein Prinz. Letztlich war Marquis dankbar, dass sein Vater ihm den Kater hinterlassen hatte. Der gestiefelte Kater musste niemals wieder Kaninchen jagen. Er lebte mit dem Prinzen und der Prinzessin genoss sein königliches Leben im Schloss.